Подумки бачив перед собою Ольріха. Такий самий незріст, який він сам, молодший, без отих м'яких місць, яких він, Арнгайм, не міг приховати від себе на власному тілі. На обличчі написана якась беззастережна незалежність. Він прописував це не зовсім, без заздрощів, тому що Ульріх був нащадком цілих поколінь аскетичних учених, бо саме таким Арнгайм уявляв собі його походження. Це обличчя мало вигляд безтурботніший і байдужіший щодо грошей і впливу, ніж те дозволяє своїм нащадкам успішна династія фахівців з ушляхнитнення покидьків. Але в цьому обличчі чогось бракувало. В ньому бракувало життя, жахливо бракувало слідів життя. Тієї миті, коли в уяві Арнгайма надзвичайно виразно постало це обличчя, його поняла така тривога, що він іще раз усвідомив, яка глибока його симпатія до Ульріха На цьому обличчі майже можна було прочитати наближення біди Він замислився над цим подвійним відчуттям заздрощів і стурбованості. Задоволення то було сумне Таке, мабуть, відчуває той, хто власної безпеки досяг боягуства. І раптом могутня хвиля заздрощів і осуду викинула на поверхню думку, яку Арнгайм несвідомо шукав і якої несвідомо уникав. Йому спало нагадку, що Ульріх, мабуть, такий чоловік, який приніс би в жертву не лише відсотки, а й увесь капітал своєї душі, коли б цього зажадали від нього обставини. А вже ж, хоч як дивно, але й це Арнгайм мав на увазі під ульріховою дотепністю. Тієї миті, коли він пригадував ним таки знайдені слова, йому стало цілком очевидно. Уявлені про те, нібито людина може Поступитися перед власною пристрастю такою мірою, щоб та не би, винесла її в безповітряний простір, видалося йому дотипом. Коли Сулейман прослизнув до кімнати і став перед господарем, той уже майже забув, навіщо покликав хлопця. Але присутність живої і відданої істоти – Подіяла на нього заспокійливо. З непроникною мною на обличчі він почав снувати туди-сюди кімнатою, і чорний диск обличчя навпроти повертався вслід за ним. «Сядь!» – наказав Арнгайм, спинившись у кутку. Потім крутнувся на підборі і почав. «Великий Гьоте!» В одному місці Вільгельма Майстера досить пристрасно дає настанову, як праведно жити. Він пише «міркувати, щоб діяти». «Діяти, щоб міркувати». «Чи ти це розумієш?» «Ні, цього тобі все ж таки, мабуть, не зрозуміти», – відповів він на своє запитання сам і мовк. «У цьому рецепті вся мудрість життя, – подумав він, – а той, хто хоче бути моїм супротивником, знає лише одну половину цього рецепта – міркувати». Йому спало на думку, що і це можна розуміти під словами «бути лише дотепним». Він розгадав, де слабке місце в Ульріха. Дотепність – від слова «дотепний», тобто гострий на розум. Ця властивість, отже, має інтелектуальне походження. Природа її примарна, на емоції бідна. Дотепний завжди аж надто допитливий, завжди намагається вийти за встановлені межі, перед якими людина емоційно спиняється. Так історія з діотимою і субстанція капіталу душі постали в сприятливішому світлі, і Арнгайм, розмірковуючи про це, сказав Соломанові «Це правило, в якому вся життєва мудрість і я Дотримуючись його, забрав у тебе книжки і привчаю тебе працювати. Сулейман нічого не відповів. Його обличчя прибрало серйозно, присерйозного вигляду. «Ти кілька разів бачив мого батька», – промовив Арнгайм, і раптом спитав. «Чи ти його пам'ятаєш?» не придумав нічого кращого, як виболошити очі, і Арнгайм замислено повів далі, «Ти знаєш, мій батько книжок майже ніколи не читає. Як ти гадаєш, скільки йому років?» І знов, не чекаючи на відповідь, сказав сам, «Йому вже за 70, а він і досі не цурається жодної справи, яка хоч трохи стосується нашої фірми. Потім Арнгайм знов мовчки заходив туди-сюди по кімнаті. Він відчував нездоланну потребу розповідати про батька, хоч і не міг сказати всього, про що думав. Ніхто не знав краще від нього, що іноді справи не вдавалися і його батькові але ніхто б йому не повірив, що це так, бо той, хто зажив слави Наполеона, виграє і свої програні битви. Тимто Арнгайм ніколи не мав іншої можливості зміцнити своє становище поруч із батьком, ніж та, яку він обрав, поставити дух, політику, і суспільство на службу комерції. Старого Арнгайма, здавалося, також тішило те, що молодий Арнгайм так багато знав і вмів. Та коли треба було вирішувати яке-небудь важливе питання, а його багато днів вивчали і розглядали з боку виробничого і фінансово-технічного з ідейної економічно-політичного, батько дякував, нерідко наказував робити протилежне тому, що йому пропонували. І на всі заперечення мав лише одну відповідь – безпорадно вперту усмішку. Нерідко навіть директори з цього приводу похитували головою, але щоразу Рано чи пізно виявлялося, що старий так чи так мав рацію. Виходило приблизно так, як коли б старий єгер або провідник у горах вислухав поради метеорологів, а тоді прислухався до передбачень власного ревматизму і зробив по-своєму. І в цьому не було, по суті, ніякого дива бо в багатьох питаннях ревматизм і досі лишається порадником надійнішим, ніж наука. А крім того, важлива не тільки точність прогнозу, адже в житті однаково все завжди виходить інакше, ніж ти собі уявляв. Головне – хитро і уперто пристосовуватися до його норовливості. Отож, Аренгайм, Уже давно мав би, власне, збагнути, що старий практик знає і вміє багато чого такого, чого теоретично передбачити неможливо. І усе ж таки то був для Пауля доленосний день, коли він зробив відкриття. Старий Самуель Арнгайм має інтуїцію. Чи ти знаєш, «Що таке інтуїція?» спитав Аренгайм, не би, виборсуючись із думок і не мацуючи тінь виправдання своєї потребі розмовляти про це. Соломан насторожено примружив очі, як робив щоразу, коли його допитували з приводу доручення, про яке він забув. І Аренгайм ще раз худко виправився. «Сьогодні я дуже знервований», – сказав він. «Ти про це, звісно, не можеш знати, але послухай уважно, що я тобі зараз скажу. Заробляючи гроші, ми не завжди опиняємось, як ти можеш собі уявити, в шляхетному становищі. Оці одвічні намагання все обрахувати – з усього здобути пожиток суперечить манері жити на широку ногу, яка склалася в часи, мабуть, щасливіші, ніж наш. З убивства примудрилося зробити аристократичну чесноту відваги. Але я маю сумнів, чи пощастило б досягти чогось такого за допомогою обрахунків. У цій чесноті немає справжньої доброти, немає гідності, глибокої суті. Гроші все обертають на поняття. Вони до неприємного раціональні. Коли я бачу їх, то щоразу, на думку мені, не знаю, розумієш ти це чи ні, мимоволі спадають пальці які недовірливо обмацують ті гроші. І скільки того гаму і крику, стільки метикування, і що те, що те, все це мені однаково не стерпне. Арнгайм змовк, і знов поринув у самотність. Він пригадав своїх родичів, Пригадав, як вони, коли він був маленький, гладили його по голові, промовляючи, яка славна в нього голівка. Така голівка, мовляв, добре рахуватиме. Він ненавидів, коли вони так міркували. У блискучих золотих монетах відбувався розум сім'ї, що вийшла на широку дорогу. Він зневажав би сам себе, якби соромився власної сім'ї. Навпаки, саме у високих колах він по-шляхетному скромно нагадував про своє походження, хоч розуму своєї сім'ї боявся. Так наче той розум, як манера надто галасливо розмовляти чи жваво жестикулювати – то сімейна слабкість, що не дає йому піднестися на вершини людства. Саме тут, очевидно, і брало початок коріння його шанобливого ставлення до ірраціонального. Аристократія була ірраціональна. Це звучало майже як жарт із приводу невельми глибокого аристократичного розуму. Та Арнгайм знав, що мав на увазі. Йому досить було тільки згадати про те, що як юдей він не став офіцером запасу. Але, оскільки він був ще й Арнгайм і не міг претендувати і на скромне становище унтер-офіцера, то його просто відразу визнали непридатним до військової служби, і він ще й тепер, високо ставлячи порядність, відмовлявся вбачати в тому лише брак розумності. Цей спогад дав йому привід збагатити своє звернення до Солимана ще кількома фразами. «Можливо, повів Арнгайн далі від того місця, де спинився, бо був Людиною методичною і не допускав відхилень від теми, хоч і відчував до цього відразу, можливо, ба навіть імовірно, що аристократія не завжди означала саме те, що ми називаємо тепер аристократичним способом мислення, щоб стягти землі, на яких згодом знать будувала свій аристократизм, вона мала докладати зусиль і думати про вигоду, либо не менше, ніж нинішній комерсант. А може комерсант веде свої справи навіть чесніше. Але земля – це сила, розумієш? Я хочу сказати, ця сила була в клапті землі, в полюванні, у війні у вірі в небеса і у землеробстві, одне слово, у фізичному житті тих людей, котрі менше ворушили низками, ніж руками і ногами. У близькості до природи була сила, яка врешті зробила їх гідними, шляхетними, вільними від усього Ницого. Він замислився, чи не сказав, піддавшись своєму настрою, чого-небудь зайвого. Якщо Солиман не зрозумів сенсу того, що почув від господаря, то шанобливе ставлення хлопця до аристократії могло похитнутися. Але цієї хвилини сталося щось несподіване. Солиман що вже якийсь час нетерпляче совався на стільці, раптом урвав господаря запитанням. «Скажіть, а мій батько цар?» Арнгайм спантелично звів на нього очі. «Я про це нічого не знаю», почасти суворо, почасти весело, відповів нарешті він. «Та поки його погляд, вивчав поважне, мало нерозгніване Солиманове обличчя, ним опанувало ніби якесь розчулення. Йому подобалося, що цей хлопець усе сприймає серйозно. Цьому Маврові зовсім чуже почуття гумору, подумав Аренгайм, і в ньому, по суті, багато трагізму. Йому Чомусь здалося, що брак почуття гумору можна порівняти з вагомістю і наповненістю життя.